Sol buxar buyurur Bax, Al-Qayma, Fil Məcid, Lil və Qeyri yani, Sol buxar buyurur Həmsinin məciddə ə, bir çadır qurmaq bir qıraqda, xəstə üçün Yəni, bir dəniyir ayrmaq olar xəstə üçün Və burada r.ə.v. An hə müminlərin anasına rüayətini gətirir Və buyurur ki, bəs Bugan Sad rəziyallahu anhu yaralanır Xəndə günü. Yəni Xəndə döyüşündə yaralanır. Və Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bir dənə yerli məsciddə qərağında gətir onun ora yaralı şəklində. Hətta ziyarət edəndə yaxın olsun. Və sonra o vaxt ki, cəmat görür ki, bəs yaralı, biraz az təəccüblənirlər və Peygamber salasındırır ki, e, bu səddir və sədd yaralıb, yəni göstərir ki, bu olar e, və səddir, radiyaların orada ölür. Aydındır, hələ o yaradan ölür məqcəddə. Və bu hədistə Rahim Allah Buxari məqcədə o ki, yətirməyə göstərsin ki, Meciddə e, yəni, eləmək olar, da, məsələn, yaralını gətirmək olar, qoymaq olar bir müddət. İcası verilir bana. Baxmayaraq, məsələn, qanaqsa donlanan və s. Sonra, e, mənə həmçinin hədisdə görsənir, göstərilir xəstəyin ziyarəti, ona fikir verilməsi və burada Səad radiyallahu anhunun fəziləti var ki Allah yolunda yaralanmışdır və Allah yolunda vəfat edir inşallah şəhid olar inşallah sonra rahimahullah buyurur Buxari, Bab, İxal, Baim məccidlər illə yəni məccidə müəyyən bir səhəbi görə heyvanın salınması o məsələ yəni məccidə heyvan salma olay yoxsa yox Və burada İbn-i Abbaslan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dəvənin üzərində kəbəni tavaf elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bir dəfə dəvənin üstəminib və tavaf eləyib kəbəni. Və sonra, bu düzdə əsərdir və sonra hədis gətirir. Bu xarələ rəxəmətləlləfullah ümumun sallamə, müminlərin deyir ki, bəs, Bir gün Peyyamber sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət etdim ki, bəs e, xəstəyəm. Yəni, Müsləm ağırırdı, xəstəydi və Peyyamber sallallahu aleyhi ve sellemə, dedir ki, e, Deməli, dəvəyə minə halda təvaf ilə cəmaatın arxasında gəl, mələ mininə cəmaat arxasında gəl təvaf ilə bucud. Və Müsləmə radiyallahu anhə deyir ki, təvaf etdim, və Peyğambər sahəsində kəhvənin bir təni namaz qılırdı, turla, Tur suresini oxuyurdu, bak, kitabı məsluqdur. Və burada da həmçinin bu xarələrin olaraq göstərir ki, yəni, əgər ehtiyac varsa, hətisi göstərir ki, ehtiyac var idi. Ehtiyac varsa müəyyən əti yiyilən heyvanı misli salmaqlar, lakin ehtiyac varsa, təbii ehtiyacsız, bəyənilmir, nicə alimlər bəyənməyiblər, Çünki heyvandır, batıra bilər və s. yəni məndallıqdır. Ona görə bəziləri görməyib, ancaq müəyyən səbəb olsa, tamaq olan heyvanı. Burada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həm özü deyib, həm də deyib. Və təbiən hədislər və hədisin də ikisində görünür ki, səbəb olub. Aydın səbəb nə olub? Zəiflik və ya Bu cür olar. İnşallah. Sələ, rəhməlullah, başqa məsələləri toxunurla qazın gələn bəsələmizi Allah biləyir.